והתביא את התו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות הנעשות בתוכה. ולאלה, אמר באוזני, עברו בעיר אחריו והכו. אל תחוס עיניכם ואל תחמולו. זקן, בחור ובתולה, וטף ונשים תהרגו למשחית.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 ויהי כהקותם ונשאר אני ואפלה על פני ואזעק ואומר אהה אדוני אלוהים המשחיתת את כל שארית ישראל ושופקך את חמתך על ירושלים ויאמר אלי עוון בית ישראל ויהודה גדול במאוד מאוד, מאוד ותמלא הארץ דמים